Стіну. Не встиг містер Марпл увійти до свого кабінету, як до нього занесли комп'ютерну розпечатку про те, що трапилось у місті минулої доби. І він, заваривши собі міцного чаю, заглибився в читання. Три пограбування, не густо, студентський дебош у гуртожитку, дрібниці, п'ять сімейних сварок із застосуванням холодної зброї. Милі сваряться, тільки тішаться, це не цікаво. Нарешті труп, стоп, прочитаємо уважніше знайдено тіло молодого чоловіка поблизу шосе, що веде в аеропорт Бориспіль, був одягнутий у чорний піджак від Вороніна, краватка Версачі. при собі мав гаманець із сотнею доларів. О, це вже цікавіше. На пограбування не схоже. Стоп, стоп, ось воно, зрізане волосся і візитівка. Містер Марпл навіть не дочитав до кінця. Він уже знав, що візитівка позначена фірмою сервіс. Так воно і є. Містер Марпл чхнув рівно тричі і нервово потер долоні. Ось воно знову. Номер із наживкою не пройшов. Не в тому місці він полював. Що ж, принаймні можна вважати, що в дане В'ячеславівне, до речі, цікава жіночка, є алібі. А хто тобі сказав, що це була саме вона? Раптом ледь не скрикнув містер Марпл. Навіть Орес не міг упізнати її, а що бачив ти. Тендітна жінка вискочила з під'їзду, швидко сіла в авто. Ти вирахував її лише за адресою, а хіба ти не могла бути якась співучасниця? Лисиця, що заплутає сліди. Містер Марпл дістав свого нотатника і знову почав записувати у нього свої пункти перше, встановити особу жінки-лисиці, друге, чи не могла то бути Марина, перевірити клубні картки усіх відвідувачів ведмежого кута. Коли було зроблено останній запис, ніби автоматично з'явився ще один темно-сині сукні. Романові здалося, що він десь вже бачив цей глибокий, ніби морський відблиск. Невловна асоціація майнула і миттєво згасла, Містер Марпл не мав часу прислухатися, треба було діяти. Асоціація розтанула десь на рівні шлунка, а може трохи нижче. Гарячою, дражливою кулькою. Розмова третя. «Я на хвилинку», – гукнула вона з порога. «Чому так?» – почула з кухні веселий привітний голос і зраділа. Її впізнали, її раді, на неї чекали. О, моя мила, вона влетіла на кухню, де так смачно пахло прянощами, і розцілувала підставлену на цей випадок щоку. На мене вже чекають найневідкладніші справи. Ого го. Наприклад, ось ця чарка із моєю фірмовою наливкою, спокусниця, зміючку, Янголимій, я готова у ній топитися тільки разом з тобою, куди завгодно. Ти занадто довірлива, це небезпечно Треба бути обережнішою Світ улаштований не під тебе Я це знаю, тому й тікаю сюди Ти вмієш зупиняти час І мене також Пам'ятаєш свій перший дзвінок? Ти зупинила мене на самому краю Таке не забувається Тепер тобі краще Мені нормально Нормально Більшого мені не треба Як він? Ти здогадалася Звідки ти здогадалася? Ти, мій Бог, ти все знаєш. Це дуже просто. У тебе зараз зовсім інші очі. І я не знаю, чи добре це. Я боюся за тебе. Не хвилюйся. Він ні про що не здогадується. І не здогадається. Більше в цю воду я не ступлю. Мені цікаво спостерігати тільки за собою. Це такі дивовижні зміни у підсвідомості. До речі, у тебе є Фройд? Порийся в шафі, десь мав бути. Але навіщо тобі Фройд? Зараз це вже не модно. Візьми нічче. Це Мефістофель за плечима людства. О, знаю, знаю. Підштовхни того, хто стоїть на краю прірви, щось таке. Є й дещо інше. І тоді відітни верхів'я, бо з поверженим не підведеться. Відітни. А це що таке? Треба читати сучасних поетів. Це один із найкращих. Он візьми книжка на столі. Вона майже одним ковтком випила повну склянку наливки, дивовижного, нічим не порівняного напою, який робився тільки тут, мрів, як травневий тягучий мед у великому бутлі, час від часу щось промовляючи марсіанською мовою прозоре,